et passer les consignes nécessaires pour ameliore d'abord la circulación d'información. Kontsignak eman e ditut, informazio trokaketa obetzeko gixan euntamabos e zenbakia eta karrikako laguntzaileen artean. Segurtatu behar dugu, euntamabostarekin e seinalatuak diren kasuen gana, urro direla, karriketako laguntzaileak e que arazo tipiak izan ditugu alde horretarik eta konpondu behar ditugu. Eusiemmen, nous avons uber kelko Bigarrenik, amabos bat leku gehiago edekik ko ditugu, bainan bada ere beste arazo uh, bat, la bois, badirela là, jende batzu, avoir, portaera arazo larriak dituztenak, hain, hain larriak aterbe guneek zituztelak gehiago hartu nahi, pertsona hauek ez dira aterbetuak izaitena alberaz, zainza bat uh, egin behar dugu, uh, dugu e hauenzat karrikako laguntzaileeri esker janari eta edari beroak eskainiz. E paralelman azla Paraleluki, diagnostika bat ere eginen dugu, ulertzeko, zendako, aterbe zentruetarat ez duten ere joan nahi batzuek, eta zer egin daiteken horren aldatzeko.